أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوْقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدَمِّن رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سُرَتِ <تصح> بَكَرَا پَ ایتِبَار دَ مَزْمُن سَلُورْحِ سِوَا او دامن ویلیو چې اولنې حساب دا درې بابونه ده اول باب د اول, اول آیاتنا درشلمه پوری دویم د یوشتم یو کم یوکم سلوختم پوری او دریم د سلوختم نا ترچيانو نمبر آیاته پوری اول باب کې بیاں دا غدریو ډلو کې مې چې سوره فاتحه کې ذکر شویوې مؤمنان کفار او منافقین پرونی سبق کې دا غړمبې ډلې د مومنانو درې صفات ذکر کله یو من اقاستوی چدا او ایمان په غیب وباندی الذين يؤمنون بالغيب او غیب مونږه هر هغه څه چې د نظر نه د حواس نه پناي لکه مونږ ملائک نه دي لیدلې زمونږ ایمان شته چې دا د الله مخلوق دي مونږ جنت او دوزخ نه دي لیدلې زه مونږ ایمان دی زه مونږ یقین دی چې مؤمنان به جنت تزي او کفار به جهنم تزي مونږ د محشر نه دلیدلې لیکن زه ایمان دی چې ورس د حساب کتاب را روان ده مونږه آسماني کتابونه د قرآن نه او نور ندی د دې خلکو مون ایمان دی جداد الله کتابونه او الله نازل کړیو مون یو لاک سري زرام بياله مسلمان ندی ديلي خلکو ایمان او يکين دي جداد الله استازيو او الله رب ال عزت د مخلوق د اصلاح د بارا د اغیت الله سر رښتې جوړولو د بار والی گلیو دي ته ایمان بالغيب وایي دویم صفات ذکر کړه او یوقیمون الصلاۃ مؤمنان هغه خلک دي چې د مص پابندی کوي دا د از یو عمل دی چې الله رب العزت نبی علیہ السلام ته په معراج کښ کو باندې تحفتا ورکړو زګه کلج او سړې جاګه سلاړ شي او غووله تحفه ورګي او غډيره موطبري الګه زوي منیسټرسيپ غسټلې ما او دا سپري غ خپل استعمالولو ما لې راکړې نو غ به استعمالی نه ځان سر ایخی خی چې دا مال ام بي اي راکړې مال منې راکړې مال منیسټرسيپ راکړې یا دیو سړې اوستازي پيري مرشدي اغه ور دیو کتاب تحفه کې ورګي تصبيه ولا ورګي تفسیری د قران ولور کی نو اګه تفسیر اګه سي تذبیغ اګه سي زوندا سره نور برادي خو جکله میفل کناستی نو له کومات زما پیر زما مرشد زما استاد دا تصویر اکړی وی د چالو ور کومنا نو موس نوبيي رسول الله تا معراج کې توحفه ملاو شی وو توحفه ملاو شی وو اوړومب چې د انسان نبا به تپوس کږي د کم عمل بهبارره کې نوغه موځ دی د مسلمان شان داې چې د باابندې به موزو کې ځکه د قرآانی کریم ننسې موجود دی ن دلیل تا نته کا نل مؤمن کتابا کتاب هم موکوته مو به ممنانو باې و فره شوي دی جان بوچ کے د موز دلی کول رست کول وقت دا خنه دی ها بازوخی انساني ود پادشي کنا وخته پاسي نو پکار د جمونز کی خو جان بوچ کر ځن لا مام روټین جوړول نه دی پکار او منز داد دا الله سره د ملاقات یو زریه دا زکا علماء لیکی دا موز که دا سی موز کوا دا ستا دا زندگی اخیری موز ده او د بل موز مقاوه ملاو نشی او په دی موز بزد الله نزان خلاسو نو کله چې د دی رادا بانی موز شورو گی نو بیا پا موز که قیام د قیام بشاندی قرات با دا قرات بشاندی رکو با دا رکو بشاندی قومه و جلسه با دا قومه د دا جلسه بشاندی سجده با دا س اسبتا سو ایجاد است نومه واغس تل قیام ودریدو ته وي فاتحه او سره بل صورت تواو بیا رکوع بیا کوما بیا سجدا او بیا جلسه جلسه د دو سجدو مین سکي او بیا قاعده دا د موس ارکان دي نو چې ته هر یو په خپل ځای باندې او زندګۍ دا تداسو جوګي جزو دا امس کوم دا زما اخیری موز ده په دې باندې الله نزار اخلاصم او دا الله سره د ملاقات ذریعہ دا کشرته الله نوینین او الله خطاوی نه کنه نو د مؤمن دویم صفات ذکر کو ويقيمون الصلاه ده په پابندي د مونز او موس په یو حال کې نه ده معاف ها سفر کې په فرائزو کې تقصیر د مانزا قصر د موز لکه لکا فرز موز دو رکا تا کول سلو رکا تی موز سکم دے لکا دا ماس بخین موز دے سلو رکا تا نشدت دواؤ کی دا ما زگر موز دے دا ماستن موز دے هر حال موز بکی او دا موز سکم دے دا ذریع دا نجات دا او دریم صفت د ذګ کوومن ما ځ نه هم یون فون دولت چې د سره دی دا خو عرضزی دی دا د الله مکه د الله له پاتې کېږي د الله زانانی ديولله خضا سومااتې ار ران ووي که نه الله ته خزانې دا اسمانو د مکو د الله دي زما اوستا په ظاهری لګم دی دے نن زما سره دي او سبان شته تاسو دنیا کې وګورئ؟ سړی وی بادشاہت زمانی وی داغه جاها او جلال بس سره برابر ني او سهار جراباصیت غړو کې بتړلې او داغه ټوټ ځخان لاندې وا شاه د جیل کې برودي وی الګه بیگای تخت ولټاو شوی دا او منیسټر شپ چې کوم دوس جیل کې دی نو مم ما رزقنا او منفقون د کم مال چې الله د تو ور کړې نو د اغه نه د الله په لار کې خرج کړي د الله لار کې خرج کړي یعنی مال به د الله لار کې خرج کړي حدیث بیاګم راځي چې به تر مال اغه دې چې تاو خللو وا دې غسلو کپڑے د وا او بیا د الله لار کې خرج کو دا داسي یو اکاونټ کې کی جمع کیږي کی چ الله پاک اغاسی واکای رسو سوره بقره کې بیا راځي چې ته د الله په نوم باندې نو کوم اصل حبتن وا شان دا یوي دانی دې ام بتت سبع سنابله چې اغه نو تیغي راو کیږي ووږي ووږي او فی کل سموله مئه حبا په هر ووږي کې به اصل دانی نو کولې دی یو دا او شو او بیا الله وای د اغه نو رسلو وای والله یضاعف لمن یشاء چاله خوښ شنو جنبه یم یو په سوار لسوي کی نخپل مال و د الله لپاره خرج کئ اوس نن نس وکي سلورم صفت د مؤمن ذکر کئ چې مؤمن سړی مؤمن مؤمن خذا الله علا سړی الله علا خذا داغه و ایمان دای دا جکم کتابونه الله تعالی ګلندار اشتیادی والذین یؤمنون بما انزل الیکا وما انزل من قبلک مؤمنان هغه کساندی چې هغه ای ایمان ورې په اول کتاب چې تا, تا نازل شوی دی یعنی قران مجید او هغه کتابونه چې ستانه مخ کې نازل شوی دي ستانه مخ کې کوم کتابونه نازل شوی دی پاغي ایمان دې وګوره اونځلې ویلې اونځلا چې ستانه مخ را لګلې شي وي دي او دا آیات دلیل ده په ختم نبوت باندې چې په دې آیات کې ویلې چې کوم کتاب تاسو نازل شوی پاغي ایمان دې او چې کوم کتاب ستانه مخ کې نازل شوی پاغي ایمان دې دي ګیدانه دي وي چې ستانه ارسطووم کتاب نازلېږي ځکه دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایل ز اخیری پیغمبر روان نه اخیری پیغمبر ابزا لا نبی ابادی زمان رسل پیغمبر نشتا نو ولذینا مومنان هغه کسان دي یومنون چې هغه ایمان لري ایمان ساتي بما کتاب باندې انزل الیک ھذه تا تنزل شوې دی یعنی قران مجید وما انزل من قبلک او په هغه کتابان هغه کتابونه هم ایمان دی چې تا مخکې نازل شوې دي تورات انجیل زبور او څلصحائف تورات الله حضرت موسی علی السلام له انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ورکڑے او حضرت دعوت علیہ السلام لے زبور ورکڑی ہو وآتی ندعو دا زبورا ورکڑی میو دعوت علیہ السلام لے زبور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرعو او موسیٰ علیہ السلام لاللہ اسمانی کتاب تورات ورکڑے ہو او باکی سلسظائی فتی اغپ نور و انبیاؤ نوما اون زلامن قبل کا اگیدابونا اجستانا مخ کی نازل شوی دی اسنو گا ایمان مفصل او ایمان مجمل کمدا شوی غنا امنتو بالله و ملائکته و کتبہ من ایمان روळे پاللا باندي چې الله یک يو د هغه په او صفاتو کې څوک صدار زدار نشتا وکتبهه الله چې ګم کتابونه را لګل دي نو زمونږ په غیبانېم ایمان ده چې دا دا الله کې کتابونه دي ورسله او دا الله په پیغمبرانو زمونږ ایمان ده زمون دا الله په پیغمبرانو ایمان ده نو دا غ ایمان مفصل ولقد خيره وشره اندازه خیر او د شر غم را وستل، خوشالی را وستل، داده دا الله در دا طرف ندی، او د طول نا احمق خبره، والباس، و بعد الموت، او چطی دل پاس دل پاس دمر نا، نا دا خمون اگه ایمان چی را رو دا خبره مو نو سکوی چی پا خوانو گتابونو بانی ایمان دی او پینزم صفت و بالآخرتی، هم یو قنون او پا آخیرت بانده دیدی یکین دی ساتونگی او آخیرت ولی ہوئی زکا د شپیه و درازی آخیری این در آخیر دا بیا با نشپیه او نبرزی همیشه برزی شپیه با قد میشی زکا جنتیان با پرناگی او جهانمیان با فیرو کی بیا قرآن داغی وضاحت کهی شپا قد ځکه قرآن کریم چې کله دا جنت صفات ذکر کوي جنت نو جنتیانو لوی دای باغ فی صدر منزود طغ برو کوي چې بای کوي وازغینی دنیا کې خشته بیري خوګه بیري خسرې د ازغوده وجه ولا خاتې نشي الله ویننا بیربای خو ازغه وبګینی اول وطل منزود اګه لیوی غنجی غنجی وما امسكوب د شکلو وبزه په زی او سور محمد کی بیا رسول راضی چې سلور نهرونه خو وستا تخ لاندې رواني کنا یو بد اووی خالص اوبا چې باغې په با وخت نی اورې د تازه بد چيني نه روزي او تبسکي وانهارم من لبن یو چینا یو لخته یو ولبروانه د پیوی لذاظا للشاربين چې څوک اسکی خون بولور کوي د دنیا په بنی چې کاله بګه بورډر مې لاوکړی او کاله پکې اووبو مې لاوکړی یو جنوی و انهارو من عسل مصفا یو چېنا هغه د غبینوی د غبین مصفا صفا سودرا د چېنوی والا بنی ښه ملاوت والا غبین بنی مصفا صفا سوترا او بل چینه به بگیوی د دا شرابو دازي شراب دنیای شراب چې کله سړی اوس کینو به هوشی کی پس درد در را ولی کسمه کسم حالت غیر شی الله وی الله یصد ان ها داغ نه بولټای نه کئ انو به پس درد راځي دازي نعمتونه به او د ټولو نه بهتر نعمت په محشر کې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم د لاس نه د حوض کوثر اوب د سکلي الله زمون زموږ ټول نصیب کی صحابي تاسو کوي د الله حبیبا اتل زرقام وي د بابا ادم نروالي د اسرافیل علی السلام ته دونبش په لایي بوري چې سمره مخلوقات دي ټول او موجوده د الله حبیبا کمزې کې بدله ټو ما تابه سي بكم زي ګرزه عاشقانو غنا زموسته په شن نو چې پر دې غار له ورور ته غزا شي کې رسولي ما په الټه کله یو غزا شي کې رسولیم کنه لبې کې رسول الله پاکستان کې دي کنه پر دې غاډي املاک د حکومت د نقصان رسې وي مونږ عاشقانه رسولیو عشق رسول دې ته نه وي عشق رسول دې ته وي چې داغه په آداب نه ځان قربان کې د الله حبيب دنیا کې خدمات ستا صحبت کې وخت یې کړو قیامت کی میدان محشر کی کمزہ کی بدیل گورم نبی علیہ السلام ارضو فرمایل ان دل میزان کمزہ کی چي اعمال دل لگی جزب ولاره ما اس دا خبر او سوچ خبر دا زو د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتې ما او ز په دې فخر مخصوصوم چې زو د امت د محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نه او الله دې لګي داسي چې زما په عمل کې داسي او عملي چې دا الله حبيب مقامه اختلل ولار و او زما عمل تل لګي او زما سترګه حضرت محکه ته شي الله دې داسي عمل زمون علي نو صحاب ان وي ان زبال زبالته ولار مستاس او اعمال زما مخ ته لګيږي یا وي دا الله حبيبہ کې میزان سرني بیا به د کم ې ګورم ان د ح ما حوز کسر سره ګوره د حوز کوصر به باره کې هی ک راي د الله حصلله الله عليه لی او وسلم فرماي ماو اشب د بایدظ من الله بند د غې او د حوز کوسر د پهونهوا سپې دي وحل من عسل او ډیر زیاتېخواې به د بی جگونا گلاسونا پہ سنگا پراتے دی وی آنیتوہو کا عدد نجوم سما پا آغیر چکا لوخی پراتے دی نه چا چاند تاری را گزی کری سپوک ما اس طوری دا آغی پا آغیر لوخی چپکمو کبا مسلمانان اوبس کی او حدیث پاک کے رازی من شرب منہو لم یزما ما ابدا چاجه د دې حوض کوثر نو وبوسکلي هغه په میدان محشر هغه 50000 سال جگمرزي پای کې بنټه کېږي کته دا مانو کې چې ټوله عمر بنټه کېږي نو بیا د جنت د مې وو د جنت د ولو فیده پاتې نشو یعنی هغه میدان محشر کې به نه تګي او د الله حبيب صلی الله علیه و الی وسلم فرمایځه په حوض کوثر باندې ناستو او طالبانو د قران تا خادمانو د قران له بلې راډقوم او غیب الله دې موږ دا غینه وګرځوي چې موږ د سرور کونين جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لازنا د حوض کوثر وبوسکو او د دن... او د یوغه دواجه چې چا دنیا کې د دنیا کوثر جګم دی هغه قران مجید دی انا اعطینا کل ما ماتا ډیر خیر در کړه قران نو دنیا کې چې چا د قران سره تعلق ساتل دي د دنیا حوض کوثر نه اوبس کلی قران از دکړه دے ان شاء الله زمو ایمان دے زمو عقیده ده زمون, زمون پوغ یقین ده چې میدان محشر کې ول الله د هغه په نصیب کې دا ورا ولي او الله دې موږ دا غي نو ګرځي الله وبالاخرتی هم یوقنون پر از د آخرت باندې د یقین دي او الله به جزا او سزا ورکي اوز د صفات بقرالل صفات نو اځه کسان دا ټول مؤمنان دی قران کریم کله کله د مومنانو مرتبه ذکر کوي څنګه سوره فاتح راځي ثم اورثنل کتاب الذي نصفينا ما دا خپل کتاب هغه چا لورګو چې ما غوړه کړیو نو مومنان درې ډلو باندې تقسیم کی مؤمن کو درې ډلې دي فمنهم ظالم لنفسه په دې مؤمنانو کې صداده ظالمان دي چې خپل ځان سره ظلم وکړو دا کتاب نه مخواړو څه به کتابه دي چې غت در میان نه دي نه ظلم طرف تلل او نه ثواب طرف تلل او دریم ومنهم سابقون بالخيرات به تر ډله په کتابه نه کوم قانون لې منډه والي درې قسمه مؤمنانو بشي یو ظالم مومن چې الله ورته ایمان نصیب کړی د قرآن نه خبر نه دو دوی هم داسې دي ته دیم خو او دیم خو مسلمان دنو او دریم دی د جګه خپل زندگی د الله کتاب لو وقف مرتبه د ایمان قران ای کریم سوره بقره کی بیا ذکر کای اغه ل صفات او اغه مرتبه د مسلمان ذکر کای ان شاء الله داګه وضاحت کو مراتب د ایمان بیا سمره دي مسلمان اغه سره دی چې قران لو ستېشي نو دله قران خوند ور کوي قران لو استیشن دل قران خوان ورکي نو چې کله د صفات وغیرہ له نو نتیجه ذکر کوي اولائک علی هدمن ربهم دغه صفات او الکسان دغه کويون او الکسان الا هدمن ربهم دنیا کې پسملار دی بني غلاروانی دي واولائک او اندغه کسان دا د صفات بهل هم المفلحون د کامیاب ببا خیرت کې یعنی کامیابی به دې خلکوي که کامیاب ځان ګل غواړی نو دا صفات ځان کرا والله سر نه بیاګوری واللهځ منونه بهله ایی کا ممنان هغه کساندي چې ایمان لري په کتاب چې تا تهناازل شوي د یعنیقرآو مج د وما انځله من قبلی او د دی ایمان دے پا آغا باندے دے نمخ کے نازل دی بهغ کتابو نوبان دی چې دی نه مخکې نازل شوي دي او زاړه کتابونه د یو تورات انجیل زبور یا اصل صحائف په غیبانې مونږ د دومره ایمان راړل را لا ظم دی چې او دا د الله کتابو بس سمرا چې دا د الله کتابو او دهغېکوونه هغه منسووف دی حکونه منسوخ دی په نزول د قرآن سره په قران باندې ایمان او بدی عمل کول لازمی دي خو په هغه یو سل درېګي دابونه دمر منل چې او د دا دا الله بر حق کتابونه د خپل وخت د قوم د رشد هدايت لپاره الله را لګليو مون بالکل منل نه ني او احکام موږ چا منو د قران مجید و ما انزل من قبلک اغه کتابونه چې تا نه مخ نازل شوی دي وبال اخرتيهم یوقینو او مومنان ارک ساندی چې د دوی پرځ د اخرت باندې یقین دی چې هغه ورځ د جزاو د صدا برآزی اولائک علی هدم من ربهم کله چې انسان امتحان ورګینو داګه مرستو نه د جزاینو اولائک دا نتیجه ده اولائک علی هدم من ربهم دو کسان چی دا پینز صفات پا گرالل نو علاہ دم ربهم دی پس ملار دی د الله دا طرف نا چکم کتاب را لے گلے شوی نو دا تابدار دی و اولائک هم المفلحون او دو کسان کامیاب دیا خیرت کې زګجی کله مرګ نه رسو کومه زندگی دا هغه خوشالای دا الله دې زمونږ د مرګ نه رسو ژوندۍ د خوشالای کی واخر دا وانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد اللهم اغفر له وارحمه واجعل قبره روضه من رياض الجنه وارحمنا ولا ثمنو چې مسلمانانو وفات شویل الله در طول مغفرت نسيب کې الله دې طول قبرنا د جنت د باغچونو باغچو ګرځي الله دې زموږ اخر خاتمه په ایمان واندې کی او په خیدو کې زموږ د خوغه کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله